atë e falendarojnë dhe vetëm prej ti në dihem falje kërkojnë. Pa që jam shira bekimet dhe nabdatat e Allahut që ofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammad sallallahu alaihi wasallem, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar që pasojnë rrugën e ti dherën e ditën e gjykimit. Pasta i të ndërshëm la zërbesimtarë javet dhe ditët që po i lanm pas ishin të mbetha me debate dhe diskutime private, ve publike. U organizuan debate, intervista të ndryshme me njerëz të ashtuquitur analist apo intelektual e që në debatët e tyre mëse fakti ju përnëgjajnë intelektualme u diskutua shumë në të gjitha media qofshin ato të shikuara të dëgjuara apo të shkruara u diskutua shumë dhe u debatua shumë në javët që pojlam pas se qëpar islami ju duhet musliman dhe kosovat Cili islam ju përshtatët muslimande Kosovat dhe që di e kohës se në këto debate mëse pakti kanë folur dhe të diskutuar njerëzit e tirur ata të cilët e njohin islamin ata të cilët kanë studiuar të një islam ju e er rrë dhe rada edhe atyre të cilët kanë ende dashuritë madhe për marxizmin apo leninizmin apo për drejtime tjera të të shtuara edhe atyine ju erdi rada të diskutoj ju erdi rada të flasin edhe filozofve të cilët me filozofitë të tyre thuë se e të me rruban dhe e dëshpruan populatën e pafajshme. Ndërsa, prej hoxalarve studiuës e të islamit, shumë pak ndokujti e rrë dhe radha. Edhe atyre që e rrë dhe radha, ata eshen për kras të kësaj politike ditore, të cilët për të darë me skemë, dhe për të dhanë deklarata medjave, për të debatuar në medjia ata trumbetua njat javve që po i lom pas se kimse populli i Kosovës po rrezikohet nga Islami radikal dhe nga grupet radikale. Andaj është më se e nevojshme që ta bëjmë media. Të apojmë media të çfatyre të çemet dëshirojnë të dinë për Islamin. Se nuk ka shumë islama të cilët i ka dërgua Allahu Gjellë Shalë. Nuk ka shumë fej islame që i ka zbrita Allahu. Dhe nuk ka shumë Kur'ana, shumë libra të shajta të cilët kanë thirën me shumë islam. Allahu i madhrua, ka dërguar librin e fundit hujno, Kur'anin, dhe me te e ka definuar të cilët se qka është islami. Dhe profeti një fundit Muhammedi sallallahu a.s. është aji cili në tregoj neve se qëfar islami në duhet në këtë kohë dhe në këto vende. Dhe mos mendoni, e as mos devianin mendime se ka mundësi që islami të ndërrojt her pas ere, si pas njëzve, dhe si pas rafanave, dhe si pas nevoje se kohës. Kë islami që ne kemi, që ndroni forë, stojkë me mira vite. Dhe në këtë islam, Allahu i madhruar ka kompletuar gjithë dhe gjithë që i duhet njerit. Andaj, thirjet në për këto debater se kosovarve ju duhet një islam european, apo kosovarve ju duhet një islam amerikan, Apo Kosovarëve ju dohet një islam të tërkë, Apo Aramë, Apo disa than se na dohet një islam minimal, E jo maksimal. Disa të tjera, Në thyrën në një islam të bud, E jo islam të fort. E në disa debate o dëgjuhë, E se neve na dohet një islam bashkohor, E jo islam ishtë për tjera dy në thyrjeve, mos javën i beshin, se neve as nuk në duhet islam, arab, as turk, as europian, as amerikan, as minimal, as maksimal, as i but e as i ford, neve në duhet islami, feja të cilën e shpalli Allahu Teala, në duhet islami i cili është brenda kopërtinave të libri të vynonë për aftë. Këjstë jam ju duhet muslimarve të Balkanit, apo të lingjes, apo të prendimit, apo të veriut, apo të jungut. Dhe këta terma vërtejtë që po i hasim dhe për media dhe po i të gjojnë, janë terma të ri me të cilët nuk jemi balafatuar me të kaluarën. Pse tash, pse tash pëngrije po pluhër shumë se që faris dami duhet të kemë në Kosovare. Pse pse mu tash ka një rizgjim të populata, mu tash në popullin ton ka intelektual musliman, të cilët po e ngrejnë zërin e arsyjes, të cilët po e mbrojnë të vërtetën dhe realitetin dhe tash në këtë kohë ka një rizim të e të rinjët dhe të rejat të cilët po i këthehen identitetit të tyre fetarë, të mirëfilt, po edhe identitetit të tyre komtarë. Andaj, Allahu Teala nuk ka thirë në Kurani, o njerëz hynë në islamin e budh apo të fort, hynë në islamin minimal apo radical, اوروپيانا خوازي اټيك افريکانا اپو امريکانا نكثير ابسلوتليش كثير اش مطلب كامل القران الله لما ضروا النثرت تجدوا دوك تم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان الا هو كان لكم عدو مبين فضل الله تعالى O, besimtar, hynit, hynit të gjithë në islam, hynit tërsisht në islam, hynit komple në islam, duke mos anashkaluar popuj apo vendet, të gjithë tërsisht të një. Dhe asë një të mos pëngohet nga hyrja në islam, asë një të mos privohet nga hyrja në islam, Sepse nëse nuk hyj në Islam, përsëri, nëse nuk e pranojm Islamin komplelst, ashtu siç ka ardhur, atëherë Allahu na tregon se kemi mundësi të pasojmë rrugën e shejtanit. Do thotë Allahu Teala, "Wa la tattabi'u khutuwatish-shaytan." Mosin djeshni. Mosin djeshni, apo mosin djeshni rrugën e shejtanit të mallkuar. Innahu lakum 'aduwwun mubin sepse vërtet shejtani gjalli mallkuar është armiku juaj i çart. Armiku juaj i hap. Andaj lazem ne islam e forcojm ashtu siç e ka zbrit Allahu Teala. Se Allahu Teala është interesan në këtë rje pozië njerëzit me një emër të bukur besimtar. O ju besimtar Dhe shtërot pëtja E si besimtarët me hy në islam Allahu i madruar i kanë da njërëzit në tri grupe Besimtar Pa besimtar edhe hipokrit Në në afik Dhe të tri këto grupe po i thirë me emrin besimtar E si ka mundësi Që të tri këto grupe të jenë besimtar Besimtarët jenë musliman Po i thirë me hy në islam tërsisht Jo kjesërisht Se disa prohym në islam Kur për po ju bjen mirë E po dalin për islamit Kur për po ju bjen aty në mirë Pra, neve që ejmë besimtarë moslimani Nathratë Allahu të hymë në islam tërsisht E po këta që sjemë besimtarë Që shpithirë besimtarë Po dhe këta ejmë besimtarë në libra të tyre E dhe këta besojnë e libra të shenjë Që ka shpallë Allahë edhe këta i pesojnë profeteve tyre të krishterët e pesojnë ingjilin dhe e pesojnë Jezu Krishtin i saun ale i selam edhe që i putët e pesojnë kamratin dhjatën e vjetër edhe musaun ale i selam pra edhe këta pesojnë dikun edhe këta i ka qujtë Allahu pësimtar e po munafikët pëse i ka qujtë pësimtar sepse da ta munafikët hipokretët kur debatojnë, diskutojnë me neve dhërë, i që thonë, dojnë edhe na jira pësimtarë dhe me thonë, e publikojnë besimin, a në zemër e shantruhte, e kanë mojimin. E na përshonë edhe në debatët tonë, a këta që posullëmojnë islamin, për e këndështojnë islamin e kuramit, jo temin edhe tandin, këta po thonë edhe në muslimat. Edhe në debatët e tyre, shihet të të të të të të kanë urejtje, kanë një një mlesh në zemërët e tyre, sa që ta qojnë malin e njëzë e histerikë njëse që kanë ingarkesat dhe probleme nervore dhe marrin me shqetsim shumë këtë debat të një fa na jemi qëtë edhe nëse po etiketohemi edhe pse po emërtohemi me emra qësë i kemi në apurin qëtë a ta dhina ty në vene që jenë me kvim frestet e kam mirë po po më zëjën shumë sepse nuk po kanë argumente me forin Të qe, nuk po kanë fakte Për me mohrua këtë islam që ne e kemi Islamit realit Këtë që ka zbrit Allah o gjelë e shalom Andaj në mundjes të argumenteve Të fakteve Ata po e përdorin edhe Ngritjen e toneve Edhe në mdezin e gjakrave E që besa disa Aqë të, të tërkë shumë Aqë të oltjen dhe bat Sa që duke munduë Ti te i, i kalojnë muslimon debate, po i emertojnë në e nga rëna cacha, gënje shtarë, apo të nxajshë. Dhe këtë ta e bojnë në munges të fakteve të argumenteve. Dhe ata vlazen nuk është që të lipsen debate publikishti të tjetën mos rajnë, apo rëna cacha. Se ata njëse prej vetës e vetë. E ku njëse njëri prej vetës, letë e ta dhe me tjërë. Se a i vetë njëse në parim të ranës vetëstronata e mendon se tash ai që është përpaltin gërat edhe ajo është sigur kë rënatsa do të thot me kët me kët parim me kët rregullata diskutojme me muslimanët andaj muslimanë ja na kanë të tsela flasim me gjuhën e Kur'anit flasim me gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e nuk e përdorim dhunen apo shantazhimin Apo përsnimin ndaj këtë kjerë Dhe pasi që Në mesin e populatë të sonë Dali njërës publikisht Që nuk e njojnë farë islamin Edhe nuk e din qëka është islamit Se për ju më qëri një këtu e, Pjesmarës Në namaze Për ju më qëri Gravitani, vizitani gjamiat Sigurisht nuk ka nevojnë një o treku këto Po për të tjere Që ndoshtë a herë të avonë Do ti të gjojnë këto fjanë E shoh shumë të arsyeshme të i shpjegoj disa definicione së saktë të Islamit. Çte tylosht feja e Islamit që na pothuajsin tek, dhe ashtu na kafirin tek Allahu dhe na kafirin dkur i tij Muhamedi sallallahu alei ve sellem. Diletarët e Islamit për gjenerata e kanë definuar Islamin me pesë apo gjashtë definicione të ndryshme, të cilat e kanë një dëmethonje një qëdhen ndërsa të shprejure të ndrësha definicioni maj mirë se qka është islami është definicioni të cilin në e ka të reguë i dërguri ju në i fundit Muhammadi s.a. dhe atë e ka të reguë publikisht një ditë pritit në shduke qenë në mesin e shofëve të ti vjenë të i vjen brili a.s. në përmjen e një beduini Meleku Jibril personifikohet dhe del sikur nëri në pamje një beduini. Dhe para moshas e dyet Muhamedi sallallahu alejhi wasallam i thot: "O oh, të Muhammed, tregomti mua çka është Islami." Në djallëta të definicionit. Dhe të cilën Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ia jibrilit atë shohët e tij dhe kjo pyti u bost që t'i bind ata që ishin prezen se gjibrilje dente qka është islamu. Dhe tha Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam islami është të dëshmash se nuk ka zëtë që meriton të adhorovat pas Allahut e se Muhammedi aleyhi sallam është rëp dhe i dërgëmoriti. Dhe se është të bligim falje e namazit, dhonje e zekatit, agjerimi i ramazanit dhe vizita e qabës haji për ata që kanë mundësit. Pra, këto eshin përshqyllat fundamentalit islamit. Dhe kjo është definicioni që duhet të adim intelektualit dhe pseudo-intelektualit dhe analistët e vetë shuajtër analistët. Dhe kjo është feja islamit e përgjithuar në shtyllat e saj të rësore. Definicioni dypë i islamit është se islamit është Nën shtrim dhe dërzim i plot ndaj Allahut të madhruar. Dhe ty në shtrim. Ky dërzim i plot ndaj Allahut është i vullnetshëm. Avun. Nuk i dërzohet njeriu Allahut, nuk i nashtonat Allahut me dhunë dhe nuk hyn në këtë fe me dhunë, por hyn me tashir, hyn me dorëna. A është diçka si mister që shikton? Na çto kemi mbetë edhe ne e kështu do të mbesin edhe pas ardhit ton deri në ditën e gjykimit. Sa kat, sa kat këtë njerëz në këto vjet do të ketë moskimë. Gjenerat pas gjenerat. Andaj në shtrimin e vonëshëm është nën shtrim i përshesëm ndaj Allahut Teala, ndaj ligjeve të Allahut dhe ky nën shtrim shprehet manifestohet publikisht me knajsi edhe me dëshirë të madhe pa kurfar vrejtie ndaj çdo feje që kemi pranuar me vullnet dhe, dhe pa kurfar debati si ka nevojshëm. Dhe nga kjo shiyet se kjo fe është fe e pranuar të Allah. Kjo fe që pranohet me vullnet, edhe me dëshirë, edhe pallund, është fe e vetme që don Allahu te ha. Perata Allahu i madoru arsat inë në dy në ndë allahin islam, vërte fej e pranuar të këllahu është islam. E ata të cilët dëshirojnë njëve të na drejtojnë nga do një fejt tjetë, apo nga do një ideologi tjetë, apo nga do një mendim tjetër. Le të dhim se ajo e tyre është e papranuar, dhe allahu ta ala fatë, Wa man yabtagi ghayra al-islam deena falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Po shkurton në jetën post islamike. A jemi në botën tjetër, në botën e ahiretit është pritë humburve, është pritë dëshruarve. Definizioni i tretë i islamit është që feja istame, është liqi për gjithë shumë, është liqi gjithë përfshirës i cili në vete në ngërfen të gjitha nevojat, të gjitha aspektet e jetës. është i kompletuar dhe nuk kam beth ndo një por e jetës e që istami të mos këtë qasjën e te. Nuk kam beth ndo një problematikë. Në ndër një porë të jetës e që istamit të mos ofronë zxilje fatlume Apo zxilje ma të mirë dhe ma të duhur Definicion i 4 të istamit është Se kjo është fejë cila për mbledhë në vete Gjithë ato që ka zbritur Allahu I madhruan bitë të dërguarin e ti Muhammed s.a.s. Kjo është fejë që për mbledhë në vete Dispozitat që kanë të bëjnë me çështjen e aqidës, besimit të njeriu. Kjo thë banë vetë dispozitat e moralit, aknaqut. Kjo thë përmbledh vetë dispozitat e adorimit, i pabëti. Kjo thë përmbledh vetë dispozitat e koeksistencës apo muamela. Kjo fejë për mblerë në vete rëfimin e rëndodhime të hershme që ka ndodhë në të kaluarën e Likë Barat. Dhe të gjitha këto jënë të bazuara në Kur'anin fisnik apo të bazuara në thanjet, hadithet, autentike të profetit tonë Mohamedin sallallahu aleyhi wa sallam. Definicion i 5, se qka është istami, është Se përja istame është ajo Që ju jetë përgjigje Try pytjeve Ma të përdiqme Që na shkojnë me mëndje në to Janë tri pytje që Shpesh herë neve Muslimatme na preokupojnë Pa dhe janë muslimat Këto tri pytje i preokupojnë Pytja par Që na dhe Ja shtrojnë vete sonë Shpesh herë është nga kemi ardhër nga kemi ardhur me të të bërë. Pytje e dytë, për çka kemi ardhur me të të bërë? Dhe pytje e tre, ku dhe të shkojnë pas të të të bërë? Dhe këto pytje, edhe trive, edhe treve, shpesh kërë e këtë bimë dërmenë. Andaj, istami, është kjo fej, që jetë përgjigje reale dhe konkrete, këtyre tri pytjeve. Dhe përgjigje e pytje se parë, nga kemi ardhur, Shum vande kuran për mendim. Por unë mora një citat koranor të shkurtër dhe me kët do të përgjigjemi. Fath Allahu Taala, "Falyanzur al-insanu mimma khuliqa, khuliqa mimma intafaq, ja yakhruju min baini al-sulbi wa tara'ib." Le chicoj njeriu se prej çka ai është krijuar. Le chicoj njeriu se prej çje ai është krijuar. Këtë këtë bazën e rëmë, pas të e këtë Allahu, ajo është këtë juar prej një ujë që hivë dhe të fuqishëm, prej një ujë që del me shpejtësi, o është fjana, Allah ju ndëroft prej sperës, e këtë ujë që del me shpejtësi, të të Allahu dërë nga kurizi i shpines dhe nga drasa e gjokësit. Prej këtu ka arë njeri u në të të botë, Dhe këto askush përpara Allah nuk mund të përgjigjet. Dhe këto askush nuk mund ta definojë nga ka ardhur njeriu këtë mënyrë siç e ka definuar Allah. Përgjigjja në pyetjen e dytë, për çka kemi ne këtë botë? Ço qëllimësh kemi këtë botë? Masiri Allahu ka thënë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun". Nuk krijova e xhinën edhe njerëzit për dysh tjetër poshtë ç'të avurojë imu. Praqëllimi finali ardjes Në këtë bot është që ta njojnë kriusin Dhe të dhim raportet e krijesave me kriusin Pyytja tret Ku do të shkojnë pasaj botë Shumë kush pyyt Dhe është normalit të pyyt Dhe shumë normalit është të, të di Se ku do të shkojnë Dhe ne përgjigjën e gjenjë Shumë vendë në Koran E Allahu i madhruar thot Wa emme ila rabbi kellu mund të hazi e këthimi i fundit këthimi ytë për fundimtar do tjetë të këzotit këthimi ytë definitiv do tjetë të këzotit atje do të shkoj dhe atje do të dëmë në gërrit e ka lohu ka definicioni gjasht dhe i fundit që da përmentim sot është se islami është shpirti i cili e vënd në levizje njëri islami është theja që japë dëmë thanje që një sërë në të të të bërë. Islami është shëruës, ismungjeve dhe udhëzuës për në rrugër e mërket. Fëtë Allahu Ta'ala wa në nëzillu minë në Kur'an ma huë që i falën dhe rëhmëtun lë mu'minim me shfalëm në tëtë Kur'an atë që është shërim dhe me shqirë, rahmet për besimtarët Andaj vlazën besimtarë Kjo është islami i definuar kështu prej Kur'anit edhe prej sunetit të profetit ton Muhammed Sallallahu alaihi wa sallam Kjo është islami të cilin neve e kemi përqafuar generatë pas generatë Andaj, gjdo shtërëndim apo gjdo dërin nga këto definicione dhe tëtë dalje prej realitetit dhe futje në ersir që nuk i djetë fundin dhe ju duhet të keni kujtes dhe të mos bini diktim e medjave mos bini diktim e disatëve quajtërve analist apo filozof apo psihorov apo intelektuar sepse ata flasin për një uri për islamin edhe për muslimat islami generat pas generat e ka pas djetarë Kjo fej ka pas, hojëlar, generat pas generat Dhe ata të cilët, një kohë të gjatë jenë marrë me studimin e kësaj feje Ata jenë kompetent të dalin pa medjave Dhe pa popullit dhe që tregojnë atyre që fari islamit duhet me pas Që fari islamit duhet me pas, Kosovare E ja ta të cilët endë nuk e din abecezën e fes islame Po da tregojnë eve që fari islamit duhet me pas E ja ta të cilët të më hojnë më rekoramit e quin për alën i libër i shkretires, e quin profetin i njëri i shkretires, e ata me dalë, të tërpënuar, edhe të pëshnuar, edhe të prishur, të shërjëntuar me dalë paramedjave në prekonere që fa nështarën. Allah, gjëmëshanë, mu i ka nëshmu dhe i ka pëshnu ata, jo vetë në paramedja, po dhe para familialët e tyre, dhe ata të cilët kështu kanë marë, një mihëpë për mesur mu i së damin, Ata me të vërtet është të kam probleme me ma të afrëmit e tyre Me ma të dashurit e tyre Se këtë istame kanë edhe familjet e tyre Andaj ata e dëshirojnë të keqen për neve Por ajo dhët ju kthejet atyre për shalota Dhe islamit e cilën ne e dëshirojnë është islamit që buran Drejtë për drejtë nga burimi i panë nga Korani Edhe nga sëneti i profetit tonë Mohamedit sallallahu alaihi wasallam nga Norman, se kongrihet shumë flora. Shumë kongrihet flora. Pa shkak se po shkonaj e ka vërteta. Po shkonaj e tota dhe ka ardh tash Islami dominon në këto vend. Dhe shtohet numri i praktikuesit të Islamit. Sa disa dëshirojnë musliman të vdekur që nuk janë funksional në shoqëri. Dorsa Allahu dëshiron musliman aktiv musliman produktiv musliman konstruktiv të cilë të shërbejë shoqërisë. Da kta musliman produktiv. Da musliman konstruktiv. Da musliman me sukses edhe rezultate të mba për qanin në mesin e popullatës. Andaj le ta dim të jetë. Ata që besojnë le ta besojnë. E ata që mohojnë që është më mirë të mosë mëhojë, që nëse të shirojë lëta mëhojë, që haku e vërteta po delë në shëshë, dhe Allahë qëtë, që kulë gjërë al-haqë, që zëhaqë al-batilu, inë al-batilë këna zëhuqa, dhe suaj, e rdi e vërteta, e ujduk e kota, e kota gjithë nje që qënë e shdukë, qëndaj, që bjën e vërteta, po delë në shëshë, me dëshirën po e atyre që të dëshirojnë, po edhe me orrejtën e atyre që të përvarojnë. E lusim Allahum ta'ala që të abonive, prej atyre në mëslimanve të cilët për të tek, japin shembul për të tjerët, janë shembul të tyrë, se si përgjot me qenë mëslimani kësa i kohë. Andaj vlazëm edhe një herë, gajt apen, që të mës kompleksohet një shumë e debatit e tyre, sepse janë kalimt edhe ata jënë kalimtar, ata jënë si shkuma e beti, duke më shumë, po dhe të shuhem, dhe të shdukem, se gjithmon e kota dhe të kotit jërështu, ndërsa vërteta gjithmon ka ta në shesh. E lusim Allahum Teala që të abon neve ashtu si qashtu masë miri me qenë në islam dhe të abon neve me atyre të cilët kontribuojnë për këtë vend dhe për këtë islam. اللهم نفاد نيبر دي فار كنيد تا ديتا رت تا لا تجد مستبنات كودو جيان تقومون ثاني هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كاملين وافضل الصلاه وتمام التسليم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Bazën të ndershëm sintë me të, të gjithë xhomas shteti jonë dhe qytetarët tonë kanë marrë një vendim mjaftë rëndësishëm. Dhe nuk mund ta anashkalojmë këtë vendim të çeluar të qeverisë së Kosovës. Dhe ky vendim apo ky hap është pritë me vite të, të tëra që institucionet tona shtetnore ta shtrinë ku shtetin nështë dëtë cëtë apo nështë dëtë këndë të vendit tonë. Bërë dhe kanë të kurë Kosovën. Bërë dhe kanë zvogluën Kosovën. E po mundohën e rëtash. Qarë që të ndryshme ekstremë të fqive tonë nga veri që ta të kurën që ta angushtoni që ta zvogluën Kosovën. Dhe ne në kjemi Nuk jemi për me okupu të tjere, amër jemi një popullë që nuk e durojmë okupimit. Nuk jemi me uzurfu të të të tjere, amër jemi një popullë që nuk durojmë të uzurfuhen të të katona. Jemi për krasë të gjithë, si besimtar, moslimani, si shqiptar, jemi për krasë të flakë të kësaj inësjative që e kamarë qeveria Kosovë dhe pasi që jemi në të drejtë edhe bashksia ndërkombëtare na ka përkrah dhe besoj se ka ardhur koha që t'i treguohet klaneve kriminale ku ka vendin dhe ata që ushtrojnë krimin dhe duan krimin let shkojnë ato vende ku i përkrohnit ata ne shkojnë atje te kriminalet atje ku bëhet krimi Ndërsa në vendit tonë nuk ka hapsir për klame mafioze, për klame kriminale E luësim Allahu në gjellë shantë Që të gjithë lëzër me tonë që jena të jene veri Që jam mundësaj këtë ditë që të jetë ditë e që Edhe pse situata është këtë gjak tensionuar Edhe me i të pak ndoshtë e kanë egzageruar Mirë për me nuk pobojmë asë gjema të jetër Përveç ato që ne ka leju Allahu në gjellë shantë me mbrojt vendin të të të me mbrojt familjet të të me mbrojt fin të të dhe feja dhe vendin brojt të dhe atje në piken më të në asë përverin atje ku ka ndalësët doganjeret dhe policit e këti populli të këti në shala Allahu Teala në më mëtësem në fashet bërë, që të nërdojmë ato klaret mafioze kriminalet dhe të kthejmë rendin edhe ligjin edhe në ato pjes ku vërte prej pasturëtës askush nuk e ka përfil rëndit edhe nikit. Allahu na edhe na në mund cofët edhe në forcofët që ta qojë në dhenë obligimin që kemi para Zotit e pastajt edhe para bashkombasit e tonë. Bini salavate dhe selame për pigamberi misallallahu aleyhu sallam në këtë vit ma të mirë dhe në këtë kohë të mirë.